Illa la, illa la, illa la, illa la, illa la, illa Moramo posvijetiti mnogo pažnji edukaciji naših supruga. Mora da znate, braću moja draga, žene su polovina društva. Druga polovina prolazi kroz njihovo naručje neminovno. Ne može se dijete nikako roditi u inkubatoru bez ženi. Niti može nastat kao iz jaja, onaj kak se zove, od kokoške. Mora ga roći i ona ga mora ljuljati. Ona ga mora odgajati. Nažalost, primijetno je i kako je primijetno da našim sestrama fali žerijackog znanja. Ko što ga fali nama, ali njima više. Zato što mi imamo dersove. Idemo na džume, imamo neke svoje izlete i ovakuju i onako seminare, a žene su u velikom broju slučajeva uskraćene toga. Zato se bojte Allahu pogledu ti vaših žena. Ja znam kako je kod nas. Kada je žena, oči naders. Kaže muž, eh, može, bojirom naders. Al kada je da znaš, ja ti kod kuće kod djeci. Pa ona šta će jedna, aj veli, bolje išta nego ništa. Dođe Fatima, vodi osmjerov. Hamdula, neka i osmjerov. Ide Fate, vodi ona šesterov. Ide druga Hasne, vodi četverov. I onda ima šest, je stara došla na djeci i osamnijesterov djeci. To ti je čovječe, znaš šta je tu? Ma kakav te ferić volan. Ma to ne mogu najjača pojačala na planeti dobaci do njih da ne čuju djeci. One je one on one se pobila, one je mijeljaj pampers, on ovo, one razbilo glavu, one. je... Ma kakav drs čoveče, kakva planeta. Ženo ideš na drs, ja ti čuvam djecu, Allah, ekvarka i ti možeš čuvat čokom, tokom cijele godine, mogu i ja sad trebna počuvati subhan Allah. Izmislit ćemo nešto. Pošalj tu ženu, sad trebna na drs, nek nešto nauči bolan. Prvo, bit ti bolja supruga, hoće Allahan. Jer žena, kada ima znanje, ona je bolja supruga. Više se boji Allaha. Ti doje ženi, ne zna ona tvoja prava, bolan. Ne zna pra je ženo. Tebi je udarilo te ovdje u glavu. Ženo, hajmo u krevet. Kaj žena, pusti me sad kakav krevet, krećim kuću. Te bi došlo prije do dvanest. Ne zna ona da ne smijeti reći da je to haram. Kaj, pusti me dođi sljedeći jeftin. Nenam kad sad primim luk. Pa do sljedeći jeftice mogu bi ona po Kaže, sad je tako stano. Ne zna. Kad ona zna da je melek i proklinju, zna da je to važi ostavi luk da pusti luka, pusti. Kreće je bolan narod, kreće i kuće sto godina. Okreći ćeš. Ali to Znanje će prvo tebi olakšat. Olakšat će tvojoj djeci, odgojit će ti djecu. Vi hoćemo džene da odgoji djete. Na čemu će ga Allah ti odgojit? Evo ja te sad pitam. Hamdula ti naše sestre samim činom da, da klanjaju, da su pokrivene. To je dobro, ali to nije dovoljno, braćo. Čija sestra naša je uzila knjigu prije nego što je se porodila i da nauči šta su učenjaci rekli kako se djeca odgajaju? da ne govorim o mnogim drugim pravima. Da ne govorim o tom je da su naše sestre, žene, dajike u komšiluku, u institucijama gdje odu kod doktora i na mnogim drugim mjestima. Kako će biti dajika? Šta će ponuditi toj masi? Znanje. Mi smo ti koji treba da im organizujemo seminare gdje će naučiti Allahu vjeru, gdje će naučiti kako će Allahu obožavati, koliko je žena koji... Klanjaju godinama, njihovi nokti su navakirani. Taj ne neisprava i njen namaz neisprava. I mnogi drugi stvari. Čitav život sestre zovu i braća zovu od sestara. U žene kapa crveno, kapa žuto. Nema dan. Dan teče, dan ne teče. Hoće li klanjati? Neće klanjati. De jednom dovedi jednog še, kaj deo drži propise, hajzajni fasad. Da te jednom u životu naučimo. Da ne moramo te čitav život zvati. Da ne moram ja znati u Sarajevu kad svaka žena po Sarajevu ima hajzi nifas. Šta mene briga kad imam? Vrate, nauči jednom i završena stvar. Ko što ja znam, kad godko ide, putuje, obilazi rodbinu. Hoću skratiti, hoću spojiti. Hoću abdest, hoću potrti pomestvama. Toliko sam prošao kilometara po mi i sa auto, hoćeš me očlepat i tako. Nauči jednom kako se spaja namaz, to ti je najbitniji ruku nakon šehadeta. Čitav život. Hoću li spojiti, neću. Hoću skratit, neću. I tako te naše žene, osnovni stvari, mi moramo, vraću moja draga, da im, hajde da kažemo, omogućimo da to nauči.